بسم الله الرحمن الرحيم اما الكتاب فالقران المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف مصاحف المنقول عنه نقل متواترا بلا شبهه ما كنا خبر بيان شاء ش اصول الشرع اسلور دي كتاب الله وسنت اجماعا او قياس وجد حسر اصلور والكي قال کې کوم عبارت باندې استدلال کول شې دا بخالي نه دا به یوحي یا بغیر او وحي چې کوم عبارت باندې استدلال کول شې دا بخالي نه دا به یا بغیر وحي کچې وحي یا بغیر تم متلو پیغمبر اسلام باندې استلشهوي دا الله دې طرفه نه نه قرآن ویو کغیر متلو به تو الهام ویو نه غیر احادیث او کچې دا غیر وحی مبیا با دا کول با کل امت وی دا متحدین و دا کل امت کول بای یا بدا بازو وی و کل امت دا متحدین و کولی آنو بیاسو شده اجماع. اجماع دا او کل بازو کولی ناغیت بیا کیاس ویلے کی پاتو شد ترازات پا کولی شجا لگا وجه دا حصر سعید دا پادلہ وارباوگی ځکه کبل دربط شرایع من قبلنا مخک احکاماتی په من عمل کو الحمدلله زمونږه بار ادا کووږي اغا تعامل زمونږه د دلیل دی ادا کووږي د صحابه او اقوال زمونږه بار دلیل دی ادا کووږي جواب بل من قبلنا مر د نور دینو احکاماته په قران کې ذکر شو الله تعالی کنه کیرو نو په قران ورځه وکتبنا فیہ وکتبنا فیہ ان النفس بالنفس العين بالعين الله يونيو تورات کې لیکلو چې ان النفس بالنفس ا دې باندې الله نکمو دغه زموږ شروع کوم مثلا نه کتاب الله کې ذکر شوی نکیر په نش پیغمبر په تقریرو کا حکم باندې عمل شو و څه شو پیغمبر پے پی نکیرونو ته تقریرو کوي یا, تقریر کو یا پی عمل صحابه وکړي نه به سوږي سنت رسول الله مستقل لیلعنشه او که كل صحابيشه نوکه غير مدرك بالعقل لکه عقل سنت هغه وجه نه معلوميږي نو پته ولګيږي دا خبره د پیغمبرنا عليه السلام نه حدیث په سنت کې او که مدرك بالعقل ده نو کوي اداد بیا دي صحابي قياس او رائے دا هر جتا عمل له نه په اجماع کې داخلي شي اگر موږ نه درا لګنه په هر چیز ته سننه هغه کیاسه څه چیر کیاسه او کې خدا دلیل قوی خفی... دلیل قوی دلیل خفیر کویل اثر ده است پس دلیل خفیو الاثر او دا ام کیاست ده تعالی دلیل ال دلیل جلیل خفی قوی خفی الاثر ده ام دلیل جلیل هغه واضح وی او خفی الاثر ده صحیح څنګه او دا دلیل اه دې است سن قریب دلیلن خفیو کبیر الاثر داسنجو استعسان او دابل کیاس عام کیاس دلیلن جلیو خفیو الاثر ها دلیلن جلیو خفیو الاثر ای عام کیاس دلیلن جلیو خفیو الاثر او دابل دلیلن خفیو کبیر لویو پته څکوشه برخه کیاس مستقل کسب نه پدش است سن داو او استحصان نمللو پده نورو داخل شو او كل صحابیم نور که داخل شو او شرائع من قبلنام پسو جو او نورو داخل شو لحاظت دلائن اگر دشری سلو کتاب دعای اهمیت بین شو شبقولو که هم او مضبوط دلیل او اول جده که مسئله منتیش نورو تروجونه شی بوله بده جی اول بیان ده چا قی ده کتاب اما بارکیم خبرتی رشو و اما مختصر کی جدا ف ابرم جهان درال اما الكتاب هرج کتاب دي فالقران المنزل على الرسول نو کتاب او هر مکتوب شي ته کل ما یوتب کتاب دي هر شي دي کلی شي نه ته سه کتاب وی لیکي او عام طور پر په معاشره کې زیات مشهور دا په کتاب الله کې او د وسوري په کې چې خصوص ځان ذکر کیږي مراد دین سوي کتاب الله تعالی ادا معرف شد جرکم شی تاریب کو لیشی محدود شی خودی زی که در محدود نرس تو پل قرآن و سر تاریب شروع کی گی در تاریب شروع کی دو نمخ اقسام با نظام توی که اجمالی طور اتاریب غٹ غٹ در اقسام ایتا ہے لکی گی تاریبی لفزی چی با لفز اشعر سروشی تاکد اصد دو غزن پر تاریب تو با اصد سروکی لفز اصد سرو درم شعور لفز دیں دې ته تعریف لفظي ویل کیږي په دې سره مسلا څخه ګټه حاصله وي الفاظ زه د یو معنا مخاطب ته معلومه نه وي پدې اړه او مشهور لفظ ذکر کې دې ته تعریف لفظي ویل کیږي اول ته لیکي کیږي تعریف رسمي ول ویل کیږي ورسره شي په لازمي دیو شي تعریف نغته رسم مليکي کې لګیدل انسان تاریخ ته کې فضا هیڅ سره څو خرخندون خرنخاندی اس خنخاندی چندخ خاندل داوس پلازمې سره چاله دي انسان د ترسم مليکي دا کومه تاریخ چې دا را حقيقه هغه تاریخ په تاریب دي شو کوي چې پتا یو سو کوي هغه د مستر تاریخ په رسمي د یمنه د مستر تاریخ د سووي شو چې دا یو کې دا دڅی پتاو غره نوی می سرده بل طریقو غره نوی سر په پلوه دا می سرسته نو سره شوی دغه ټول رسومات را جمع کړه سردي جریو وي چي تاڼي بل بوچ دکانې پګي په چي دکانو بل بوچ دمر خلک پګي جمع کیږي دغه ټول جمعات کراځي په چي او سب څخه را جمع نو مسل معلومات او صاحب پکې وی نو له هغه په دغه ځکه چې جمع او کذا او صاحب پکې نيږي موږ پکې اته تاریخ برس هم رسمي ولګي چې په لازني مختصي سره وکړي شي اول تاریخ حقیقی حقيقه ده نو پای کې به ټول ماهیت راځمه کې د شی ماهیت او حقایق راځمه کې او پای کې به عام چې کوم دي عام ماهیت او مخ کې وړي او روبه خاص کې کېدو نه بلګي فصل بجن شی بیا پوسول او پسې لګي خاص بر اس تو کہہ چیدہ اگر طول ماہیات پڑی تاریف کی ذکر چی او غیر پڑی کی اغسر شاملو اغنی شی حجی نو تاریف حقیقی اجی پہ ماہیات و تمام ماہیات ذکر چی لگر انسان تاریف تو کہ جسم نامن حساس متحرد کل بیل ارادہ او ناتکن ذکر کی ماهیت ذکر کې چې پده کې کم موجود دي حساسیت د دنه جدا کیګ نه د ماهیت چې کل په چنده لګینې دې ټوکي جسمیت دنه جدا کیګ نه چې بچیدې انسان یو جسم مزرا نه نه ناتیکیت خبره والی دنه جدا کیګ نه چې د گویا طاقت درنه مکمل ختم شي گویا طاقت پده کې نه یا متحرک بالاراده چې په پختل اراده سره حرکت نشي کولی بس فوتبال دی جوړ شي صحیح شګنه ان داسې نشي کېدې د د ذاتيات چې نجکل په ذاتيات او سر پوشي نه ای ته تاريخ په حقیقي توه لیږي دا تاریخ چې نه په دې کې په аваارز او سرتاریب شي اوس کتابت چې د аваارز د کتاب تا په نورو کې ګرځې کتابت خبرانځان ته اعلان نزول دی د کې بعد نو کو شو نقل په کې راغله د аваارز د کتاب نه او چې کوم ذاتیه صبد کتاب الله د اعجاز هغه په کې ذکرو نه ده معجزواله د قران نه جداګکی کی, کی نه داسې نشي کېدایو زمانه کې چې قران, دیوی کی کی قرآن او دی وی او خلق دغی مقابله وکي ته ځني شي کېدای هر کله چې مقابله کوي به عاجز کی خبرم ځان دراله څه زیات جداګی نه د ماهیت ته پوه شي کنه تر قران په ماهیت کې داخله خبره ده او خلنګ په ری تعریف کې ذکر نه صحیح خبره ده دا, دا. تعریف حقيقي نه بلګاده شي رسمي تام خبرم ځان دراله رسمه تعریب دل وسط په کتاب دا محدود شو فل قران ورته سه فل قران کچري دا دو خبر دي ک چردا علم د کتاب الله د پرواله نوم والده نو قران د پاره نوم دتابه تعریب لفظي دي عمل کتاب فل قران زکه عام علم دیتا استmai معروف ته بسکه کتاب الله کی او دا ولتاب بل ذکر کو مدد تردیه پره تعریفی لفظي شو او د دینه پیار است تعریف حقیقی نه تعریف رسمیش خبرمزه یان ترا لگا بلب ز اشهر تا تاریخ عالم باندې بیا دا اشکار لذی چته کچره دا شی قران عالم شی نو کچره دا شی نو بیا هو دا نکره استعمال شي ان جعلناه قرانا عربیه فلأن کدا علم وی نو بنا کړه نه راته قرآن په دا به ماري فراته ام جواب دې دا هیڅ کال نه دا دې چې دا عالم ده هچکل دا پالې پلان سر شي القرآن شنو دا یا قرآن نه بارے شي دا عالم دا خبره پکې ده مبهرحالم دا خبره راکچر دا علم وګرځي څنګه چې زمون په اورو کې معروف بره چې قرآن نو دا دا قرآن نصاح هستي شي قرات نشي شي وداموشي مبياتار دا تاريخ شو د الکتاب په لغزه شار سره د ترتغزه کوټه تاريخي شو او په القران دا مصدر شي په معنا د لستل شنو او عمل د په القران دا لستل ني کتاب د لستل خنري کتاب ندي, كتاب شو شو خو خو؟ ندي. ندي. حمل نسيكي حمل د مصدر محدود باندې نسيكي وعمل کتاب هرچ کتاب دا لستل لي دا بخامه هيا د مقرون یا معنا ده مکرو علی یا قران کې یاد کرایا کرو قران صحیح و د دې کې دوه ورځې نه د جراتندې یا په معنا ده قران نه یا قرونو نه ده نو په معنا ده مکرود ده یا ده قرآء یا قرؤنه ده نو په معنا ده مکروده به حمل په کتاب باندې صحیح و اما کتاب هر چی کتاب ته تل مکروده غشي لچې سره تجلسون یا فل و ارج كتاب ده دا شریف المکرو مقرو مقروه چې د دې آیاتونه یو بل سره مقارن دي سورته دنیا یو بل سره سړي ته واستي مزاميني یو بل سره لګیدي دي یا علم ده یا ایر علم ده ک علم شنو تعریف لفظی شو صحیح څنګه او ک علم نشو نو بیا تعریف د دغه نشو روسو او د پکې جنس تا په تعریف کې شو جنس و ام الكتاب ده محمود محدود شو ینه د دې حد کولی شي دا دا معرفشه د دې تعریف کولی شي او تعریف شروع شه شو د سره د فعل مکروه او د فعل مکروه دا جنس شو؟ فصل اول المنزل, المنزل على الرسول دا لستله شهري المنزل او هغه شی دي چې نازل کې شه دي علي الرسول په چا باندې په پیغمبر په شکل ته المنزل علي پیغمبران نازل شوه ندي او الرسول کې جتا له اغای کتابنا اصحائب او تلچه کمپنو رو پیان برانو با نزری نازل شیف کہ دیسر راوبا سو کاغیسر اخراج کے المکتوب فی المصاحب المکتوب اچھلی کل شیر فی المصاحب پیو پاکنو کی پاکنو کی پاکنو کی مساحب ممارا سناشناشی نرہا دکا پاکنو دا صحیح بھی نو پریبان دې هیڅ کله کې را مکتوب وو قران هوه یی بارط ته تاسو برس تخپل وای وو اسم للنزل معناه قران هنوم ده لفظ دی او چاره ده معنا او لفظ ما مطلب په انسان چې پاګ باندې انسان تلقص کیا د الله تعالی الفاظ شو او د الله تعالی د الفاظ او معنا شو نو هغه الفاظ هنې لیکلي شي دلته خدا سين نقشې لیکلي شي د جپا الفاظ د لایت لکه الف لام میم د دې نقشې لیکلي دا, دا, دا د لایت کی هغه الفاظ د الله کلامه صادر دي او دا دلالت کی زمنا تاو مانا بانی کمچه دا اللہ تلا دا اغا الفاظ دا اپر انجا انترال اکرد اناوی دیو تلیکی لیلان دا المثبت او دا مکتوب مطلب سی شو دی المثبت سی شو شلسطل شو دی او نازل شو پر رسول باندی او المثبت پی المصاحب ثابت تفسکی امو صاحب نو پمصحاب کې ثابت طریقې اعتبار صحیح د کنو کوش په هغه الفاظو دلالت کی کنه گئی الف لام میم په هغه الفاظو دلالت کی کوم چې د الله كلا الف لام میم الفاظ دي او دا هغه چې کوم معنا د پغې باندې لږ ځنن کوي کنه گئی په دواړو باندې دلالت کوي په کوم ځای ته نو د مکتوب په معنا د مثبت او چې په معنا د مثبت شو دا په الفاظو د قران باندې دلالت کوي په معنا د قران باندې صاحب چ مصاحب مساحبو کې مساحب کوم تک خبر اره چې کژری الپلام لپاره دعاه چي هنر مساحبت نه اوتل کراو سبو مساحبنه مراد شي الپلام عهدیږي نور مساحب دلکا قرات باز قرات د عبد الله ابن مسعود سبشویا د ابی سبشوآ قرات یا هغه مساحب چې کوم دیغه ته نسشون اوتل چې پای کې باز قرات هغه چې کوم دې سه شي دي مشهور دي او باز قرات چې ارا ناکرات احد اوکرات مشورتی نس شورا غدنا قوت خبرم ځم دراجیم واه جی لکه په طریقې ده احد سره دغه دغه من ایام من متتابعات پروجو بارکه پروجو قضا بارکه چراغ لیدې دا په طریقې ده سره ده د احد سره او ل مکتوب په مساحب کتاب یاوه او د مساحب نه داکه مصاحب سباو کو د قرء سبو مساحف واغستل دکه ټول مساحفو کو نور گیچه هغه قیامت ذکرات مشوره دي یا په ترګیر احادث لري او د لنی نسشون او او کچره الف لام عهدن علی دکه د قرء سبو مساحب نه علی جنس لپاره اخلی چې لیکل شوی د په مساحب وګه کردې قرء سبو مساحب ته کدا د الله د منذور څه او کدا ابی څه مساب ده او د نورو صحابه دي که اريو مسعه او چې پای کې شوی ر نو بیا د ټولو کې راټول شوم ک په طریقې د احاد باندې نکله لکدک کرا تاسو تموي احاد تعیدت من ايام من اخرى متابعات بده تنبيه شامل هر امزه انت راځي يا په طریقې د شوه سره بعضي نکشوي دي شامل مبيدا البنقول عنه نکلا متواكره سره تا کوي کې نقل متواتر نشو نقل شهرت شه او کوي کې نقل متواتر نشو بس نقل احاد پیدا کړاتو کې چې په طریقې د شهرت باندې منکولې یا په طریقې د احاد باندې منکولې او متواتر خونې شو غواړي کم کېد سره وځي ال منقوله نقل متواتره چې کله المصاحب کې ال اعلان جنسي شي او ټول مصاحب ته نمور شي او چیرته قر او سبا او اگر انت بیا نبیاد نور کويدات ضرورت منشتدا تعریف مزید تعریف صرف د وضاحت پاره دي او دا بيان دو واقعي ده پاره دي امر هم څنګه لګا دا کمخ کی تعریف د وضاحت پاره بیا بيادي تضبطه نشتا او قال لم جنسشي نو چون کی قرات احاد فق داخلي او مشهور فق داخلي نو بيادي دی ضرورت اشتد تعريف نه علاوه قرات اوزي نو کتر الف لام اگر جنسشي مد تک قرات تو شامل شون ال منقول عنه نک لم متواتره صحت احاد قرات بدل او ا قرات بدل كم كم منقول بطريقه السن مشهره خبرم زه درازي نقل متواتره بلا شبهه بلا شبهه دا مجلس جمهور باندې د قرار د تاکید تر کې دکې په بلا شبهه اي بلا شبهه نزي متواتر کم شي تواتر سره من کل شي کې شوب شکنه کې تواتر سره او کوم شي بلا شوب نه کل سر راضي نه خامخ متواتر و غیر متواتر کې دي نه د دې کې پیدا عمق کم پیدا چې د چا نه نکلا متواتر نه متواتر نه د جمهور په نسبت باندې د پردسه د او د ک زمانه د مسله کې ایمان نه د اب بکر جستاسته یا بل نه وې بسم الله شي اغه کې شبهه ده بسم الله کو ثبوت کې سره شبهه ده احتراز ده بسم الله ده طيب قرانیت کې سره شبهه ده بلا شبهه ده او د دې وجې نه اغه وی بسم الله نه انکار وکړي کافر کیږي او کوي سره اوب بسم الله کو مستونه مست بيږي نه اغه وی سره هغه چې کوم د فحالت جنابت کې یا حایزه یا نافسه نه فازله غزله اره اوللي طرفه بنونگاري داغينه جواب دا چې بسم الله بشكدا جزء من القران جزء من الفاتحه نه جزء من القرآن ته دا زمون مسلک ته عبد الله نباس نن تک من کلی جاجد من القران دا خبر حالت را او دا, دا بسم الله نه احتراز پردا کېدو نه او کوم دلایل چې تا پیش کړدری والا دا دریو والا نه جواب دري هر چې ددي جاهد هغه کافر نه داغي وجه دغه چې تد دې په قرانيت کې اختلاف دی ته هلي مسله دی مالک سوي نمني سو کې د ار سورث نجزمني امغه جزء من القرانه منو دته وجه نه داغه تکفیر کې من احتیاج ته اقدام نه کړو ا هر چې مصبنه کیږي مدام مستقل آیات نه دي مستقل تلاواته دته وجه نه موسبه هر چې داش چې اغه جنابت ولا سره اخه کرنغه حایزه خزه او نفاسونه خزه اغه یلوستیشن مووی یلوستیشن او په کاسه د تلاوتی لوی نه بشک ته بوننګار خبرم ځه او په کاسه د تلاوته یلوستې له حازه دا کې د جمهور پنس باندې د فرض د تایید دی او د فرض د اعتراضو بس نه نوخه پرې